Odu billahi min ashshaytanirajim, bismillah arrahman arrahim Inn alhamdulillahi ne ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina Wa min seyyi'ati a'amalina mayhdihi allahu Fala muzill laahu, wa mayhdi lahu, fa la hadhi lahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu Wa ashadu an muhammadan abduhu, rasooluhu, thumma amma ba'du Lafdit falandari mut larsimut mutplotayan beten par allahu subhanahu wa ta'ala Zotin tonë falenderojmë për ai të falë dhe udhëzim e kërkojmë sallavatet selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhamedit alayhi salatu wassalam. Shoguvat të ti, familjes të ti, të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës të ime të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar vëllezër, elusim Allahun xhel xelaluhu që 1/3 e Ramazanit vetëm sa është duke thepurduar, elusim Allahun xhelu ala që Allah ta ketë regjistruar, të pranuar për neve. E pjesën e mbetur Allahu xhëlalat na ruan vullnetin, dëshirën, të ruan motivin për punë të mira që ta takojnë Allahun te barekuhu te ala duke qenë ai kënaqur me neve. Do të vazhdojmë ne ai Allahu te barekuhu te ala në vazhdim e këtij cikli, këtij zinxhiri të ligjëratave ku jemi duke e, diskutuar për moralin e Muhamedit aleyhi salatu wassalam, për sjelljet e tij, për trajtimet e tij na të mira aleyhi salatu wassalam. Sot me lein Allahu te barekehu te ala do ta tejkalojm familjen e tij, prafalon per grat, falon per evladet, falon per bitevet, falon per nipat e vladet, për vet, falon per kusheret, djamte hallës, djamte tezës, axhës, eksumërat. Tani do ta tejkalojm jo larg, porse do ta tejkalojm per nje hak te sin Allahu jilwala wakacktuar muslimanve, pasi qe jemi njerëz dhe jetojm ne at form te caktuar qe ne ne ne ne jetet te ksa ibote skemi mundsi me dal nga kjo lukur. Edhe ajo është haku edhe trajtimi i pengamirit a.s. me fqinjët e ti Pra me komshit e ti Si silej me njerëzit të cilët banon të afor me shtëpia Dhe qëfar haki ka njeri cili e ki fqinjë Fqinjë, do më thonë, e guptoni njeri ju i cili banon afor të e me shtëpi E do të diskutojnë a melejnë Allahu të barek e vëtjara se cili i hin haku i komshi i zë fçiñjet deri në sa larg shkon çë e ki komshi edhe sa e ki sa e ki fçiñj. Prandaj sot do ndalemi me lein Allahu te bareke ve taala çot shohim model nga Muhamedi alayhi salatu sallam trajtimin nga Muhamedi alayhi salatu sallam për fçiñjin. Si ishte ai me komshite vet, si ishte ai me njerëz të cilat jetonin afër tij na alayhi salatu sallam në Mekë edhe në në Medinë. Por më shumë do ndalemi në Medinën e pejgamberit sallallahu Fëllimisht të ndërruar lezer Në gjuhën e Kur'anit Fëqinjit i thojnë gjarë Shto, gjim Elif edhe Ra Gjarë Këti i thojnë komshiju Fëqinjit Oshtë interesan se Siguris edhe mbrojtjes Edhe garancës I thojnë me të njëtin emër Gjarë Anaj për nga mëri a.s. Dërisa ka qenë në meke Kur e kush e ka marr për komshi, o kan e deklaruar për para arabëve se zguzdhoni me nguc. Kështu ka thënë një hor në mesin e arabëve. Kan e marr për koishi, edhe nëse e ke mordi kan i cili, o duke ulip për vrasje, atar ai zguzzon më uprek derisa ta largoje këy prej prej kësaj sigurie, e cila quhet jillar. Andai Allahu ju el-jelalu te ndëruar lezer, jeneimin e ka bo larg vetës. Nërsa gjennetën e ka bo Afër vetës Për që fara shu jo vezër Sepse atë që ka e mbanë afër Nuk e dënën Pra kanë Allah e ka fëqinj Nuk e dënën Allah unë abaf komshitë të tina Në gjennetët dhe Zotit Gjellë Gjellën A dhe ka thënë a.s. nën arshinë Allah o të gjennetë i Zotit Nërsa kër i ka përmenjën banor të zjarit Qëfar ka thënë fësuh ka Largë, largë letërin let, let, Banor të zjarit Shigogët kanë precizitet të Kur'anit në renditjen e xhorave. Sikur që ti në jetën e kësaj bote, komshijen tan e siguron, duhet ta sigurosh edhe i largti nukosi nga ti. Kështu adhe Allah gja, e e vani edhe botën e ahiretit. Kush është në xhennet është afër Zotit. Kush është në xhehenem është larg Zotit. E njëjta edhe në këtë dunjë. Kush rrin gat Allahut këtu dunjë, ëh, është afër sigurisë. Kush rrin larg Zotit është larg sigurisë. Andaj shiko këtë për pikëmëri në harmoni, harmonizimin e termave kur anor. Andaj tha Allahu gjelëvara, fëhue ju gjiru e la ju gjaru alej. Këndo Allahu e merë në mbrojtje, apo edhe e merë për përqin, e merë nga të vetës, e kanë Allahu gjelëgjelaluhu dëshiron me ndëshkue, a më nëtë dikush me thanë, mos më ngutë se e kam këjshi? La ju gjiru alej. Allah uje lola kurallahu shkru për dikan ndëshkim. Allahu mostabov nga të ndëshkuarit asnjëherë. Çfarë thot Allah uje lola? A mund të dikush me than, më thon, mos e frekse unë e kam kuish. Jo, s'ka. Andaj shikoi Muhamedi Alayhi Salatu Salam ishte i rritur në një traditë të arabëve e cila ishte respektimi komshiut dhe kta e shtoi Muhamedi Alayhi Salatu Salam. E shtoi dozën e komshiut. Andaj thot Ibn Hajar Anas Qalani, mos respektimi i haki të koqishës dhe fqinjit oj xhunaive të mëlloja. Nëse donjani çka i bje kjo, a e kupton xhuna i madh zinaja, rakia, me vjerr, kamata. Mrenela që ti ne mos më respekto koqishën. Xhuna i madh, nuk quan xhuna i vogul. O xhuna i madh, andrej, fa aleys sala selam, lëndimi i pakti koqishës llogaritet shumë. Me lëndu pak komshin, llogaritet shumë. Se, se Allahu u gjellole ka bo ba hakin e bandaj, daj këmshijes Kjo sa i përket aspektit gjusor që ta kemi parasu se Si e ka rëndit Allahu të bare kjo dhe tjala Për nga mbërja lejtë salatës salatës salatës Ka qenë njeri ju sikur gjdo trajtim edhe të këmshija Edhe të pësini, ka qenë modeli mëj mirë Salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës sikur që ka qenë e njohur se në Medinë vajzat e reja, vajzat sa kanë sinë nëpër lyp, kanë kënu shpes. Emrën e poezive që kanë kënuë, apo kanë kënuë se ne e kemi fëmijën Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe çfarë fëmijë? Saidit alayhi salatu wassalam. Sai bërgët arancisë fëmijën në Kur'an, në surën En-Nisa, ajeti 36, të Allahu te bareke ve teala wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Dajonë këtë renditje ku vjen fëçi në Kur'an. Fëçi ka hak të madh. Allahu inshallah na marrë të me tona tiku jemi të mangë, sepse shohim një defekt të madh në hakët e kuqishillukit. Çoftë njerëzit për shembull nuk e respektojnë çinin, nuk e respektojnë çinin. Andaj Arabët kanë thënë el-jaru qabla darr, kuishi pa pas la shtëpisë. E kishini ar kanë gji kuishi, pasaj e vlen shtëpiën. Aba shiga Allahu jasë, si e ka renditur vendin Fshinja, Te Dallahu O Gjelala, adhuroni Zotin, Allahu O Gjelala dhe mos i bëni shirkati. Maja më lart, e lartë e kërkesave kur'anore, me adhuru Allahun dhe mos i voshin. Pastaj ka thënë, "Wabil walideini ihsalan." Dhe prindërit ti respektoni vazhdimisht, vazhdimisht u bani mirë atyre. Pastaj te Dallahu O Gjelala, "Wa bidhil qurba," edhe me akraba mos i sill mirë. E pa, dihet me akrabat. Ato fëmijë nëse ka mundsi ose letrin ort ose jashtë Se mi të bërë këtu ajkare, nuk i mi të bërë uh, legenda Thotë Allah u të marë kjo e tjara Dhe me akrabamu si dhëmir Pas e ka thënë Uel jetama edhe jetimat Uel mesakini edhe fukarat mikshir Pas e ka thënë Uel gjeri dhe kurba Edhe komshijen akrabat që ka eki Edhe komshijen akrabat që ka eki Uel gjeri lgjunubi Edhe atë komshijen që ka eki nga të وصاحبي بالجنب اذا دوستين ما احترمتوه، ابا ثت الله جل وعلا وابن السبيل اذا غربتارن ما احترمتوه، ثت الله جل وعلا وما ملكت ايمانكم اذا هزمتارته يوجتي احترمتني؟ ثت الله جل وعلا ان الله لا يحب كل مختا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سد من الماضين Dha i cili e ma vetën Fodull fudu, me, me të madhë Kë e ka vendosë Allah u këshien Kë e ka vendosë Mas akrabave dhe jetimave dhe fukarave Me njëre ka pru këshien Dhe i ka bo dilloj këshilë lëku Këshia akrabah Se zakonisht njërës kur janë kabile Ringat angat Ka si në një ora po Edhe në për shatra Një kabile ringat angat Ma vonë oprish këren Ta bo Pas ta e ka pru Kojshijën që se ki akraba E ka pru në Kur'an Kam dhënë djetarët Mjafton haq i kojshijës Që ne në Kur'an e ledzojmë Nga haqit Allahit Hakit prinderve Edhe haqit akrabave E ka bohe nga si familjar me pas Si, fa, si me pas Familjar Kjo ka qimë prej asetës e ne ka përnëvejn djetarët Në këtë kontekst Andaj haqi i kojshijës akraba Haki i kojshijës që ka se ki familje Edhe sahibi bil gjemë ka ndonë djetarët, sahibi bilgjem bështë a i cili, disa e kanë komentu me grujën, disa e kanë komentu me, me dosin dhe atë i cili u thënë me tija, po ki të rektime me ata dhe shushrosh më shpesh. Kjo është e së në kapërmen djetarët në rëndësin e kumshillakut. Pe nga meri jonë, sallallahu a sellem, ka pasë kumshi në Medine shumë. Apo, prej kumshive dhe fqinjive që i ka pasë, sallallahu a sellem, ka qenë prej nësarve i njohuri Saad ibn Ubed Ka që më rizut njëve të nësarëve Gjithashtu e ka pasë Abdullah ibn Amri Njëri prej Saabimet për nga më berit Aleyhi sallatë sallam Gjithashtu e ka pasë këmëshi eba Ejubin Në nësarion E ka prit për nga më berit Në, në medinë Gjithashtu e ka pasë Esat ibn Zurara E ka pasë këmëshi për nga më berit Aleyhi sallam Gjithashtu për nga më berit Aleyhi sallatë sallam E ka pasë këmëshi edhe Ebu Bekri Edhe Aliun, E në dhe disa prej shokve të tjerë të, të pengamberi sallatës e lëmë dhe sëtë kanë nejtë nejt nga Thotim në haqërës kalani Kanë qenë sahabët që si ka pas kojshin Shumë të kujdeshëm musilë but Me kojshit e pengamberi salat, të lejtë salatës e ram Se duke ditë se sa i do për jonsam kojshit Do më thonë Për jonsam ka pas fëqin Sahabët e tjerë të, të shpërndar në për vend, në për qytetë E ka ditë se pejgamberi aleyhis sallam shumë e çmon hakun e komshisë. Andaj janë sill burr me komshitë pejgamberi aleyhis sallam nga dia e tyre se ki shumë e çmon komshin. Për mua ofrua te pejgamberi aleyhis sallam. Çiko, sa e ka ngrit pejgamberi aleyhis sallam këtë çështje? Sillu mirë me fqinjin tëm, nëse do të mos sill mirë me mua. Kjo ka qenë hak i që e ka ngrit pejgamberi aleyhis sallam me fqinjet, me fqinjet e ti. Prai asaçka ka, ka ardha nga fqinësia e pejgamberit aleyhis sallam dhe këmëshëllë ku i mirët i tina është se, tregonë e nësim një melik shpesh mirënin vajzat e medines dhefe, këtu vajzat ka darë gjewarë kanë qenë vajzat në nbyllik këta gjithmonë mështi mështi nga trojna jo, gruje e moshës së rritur jo, kjo është e, nuk, nuk lejot në publik kjo më ba e lejot në rena grave vetëm jashtë ta, jashtë ta e, vendeve ku dëgjotë zëri, zëri i tëre Thot dhe thonin në poezi Pra tuk nëve thonin Nahnu gjewari min benin në gjari Ja habbe dhe Muhammedun min gjari Kanë than Ne jemi vajza të reja Nga fisi në gjar Në gjar kun është Kush është nga fisi në gjar Dajt e pengamberi sashelle Pra nane e vetë ka qenë nga, nga këfis E ato kanë than Nga jena Do më than nga fisi I daja lardet pengamberi Të lehi salat dhe selam Pase kanë than Ja habbe dhe Samir, sa bukur është me pa Muhameditin kumqi. Allahu lamtshov me pa në xhenet se këtu se kemi pa. Apo dhe sa sa mallesh me pa Muhameditin sallallahu alaihi wasallam. Ne diku le do dikallë zeërë mar malli me pa. E, e kurse do dikan sa mar malli me e pa. E tash ti kontrolloj zemrën tonë, atë shkon njërë me ndjedhë me thon, o Allah du me pa këtë njerëzi sallallahu alaihi wasallam. Sa njerëz për shembull, në dos drejtin e ka, mënjes se prit tashohet. Apo, po parë me ndoë Muhammedin a.s. Ku nuk ka njeri matë mirë sajnë të tërë tokës. Ska njeri matë mat mirë sajnë. Allahu gjelon e bafë komëshime ta në zënetet e tina. A dhe ka dhe jahabbe dhe Muhammedun Minjari, sa i mirë është Muhammedi kër e kifë qinë. Salë Allah e sëllëm, dhe një ditë për ditë dhe të të të në simëni mali, këtuk në uqështu, dullë për mësamë dhe i pa. Edhe pingonë që po pëthojnë, Edhe e njëtës të thanë Samir është me pasë Muhammedin fëqin Atërë e thaë për nga Mirja a.s. Ja'lemullah enni Le'uhibbukunne Ju than, ka thanë për e mës. Ka thanë Allah i e di se edhe unë ju du juve Ju ka drejtuat të në vajzave të vogla Pra komëshiteve që i ka pasë Ka thanë Allah i e di vëllahi Se edhe unë ju du juve E ka sempredai, uh, mushirit që ka treguar pejgamberi aleyhissalatu sallam, ndaj ndaj fëmijëve të tij uh, dhe ndaj vajzave të cilat e kanë kënduar atë aleyhissalatu wassalam. Gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha për uh, komshitë e pejgamberit aleyhissalatu sallam në Medinë, thot Aisha, kemi pas shumë komshi të mirë. Kemi pas shumë fshin të mirë, kur i kalandru komshit, komshit e vet. Andaj edhe për hakit komshijës është më e lavdëruar. Më e lavdëruar. Dhe mi jam lut me ta Dhe mi jam bulu e, e Dishka e cila e cënona ta Apo, thot Aisha Sa komshit e miri kemi pas Shpesh na binin dele E deve Për më u shërbi me ta Thonin kry një pun e pastaj Na i këthe një prap Nështë si kanë pas një në të mja u vanë Kanë dhe në sos një pun e pastaj Pastaj na i këthe një prap Kja e ka logarit Aisha prej komshiloku të mirë Qishtu ta shumë i se për nga veri Ka nëzit në komshilok dhe fshinësi Sikur që ka nxit në sigurinë mes muslimanëve sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka ndjerë asaj që merren jetuar në kontekstin fshincisë së si pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne sa sa i përket fshincisë së si pejgamberit alaihi sallallahu në Mekë. Do ta tregoj vetëm kët rast. Ës emocional. Kur ka shëbëgon në Mekë, ju Edeni, Sen Mekë e kanë luftuar se kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi. Dhe kur ka ardhur pejgamberi, çka si kanë baur? Veng Omar alayhi salatu salam, i ka pas disa prej njerëzve komshi. I ka pas disa prej njerëzve komshi në Mekë. Pra i tyre ka pas Ebu Leheb. Apo se Ebu Leheb para se mu bë pengambar, shumë e ka dashur Muhamedit alayhi salatu salam. Por kur u bë pengambar, u ka përmbysur. U ka rrotulluar zemra. Apo e ka pas Ebu Lehebin, <coughs> El Hakim ibn Al-Asim, ibn Umayye, kibasa jo musliman, por se në Mekë Kër a konë fillim, e ka mundu shumë për nga mbedin sallatë sallim. Gjithashtu ka qenë Uqbetu ibn Muajt. Gjithashtu ka qenë uh, Adi ibn Hamra, lafis i thakafi, edhe ka qenë ibn Azda el Hudheli. Këto i ka posë për nga mbedin sallim këmëshi në meke. Qa kam bëhë këto me Muhammed a.sallam? Dhe shënë i këtë këshilëk me gjithë këtë mundim shka e kam bëhë uh, dit për nga sallam. Një ditë për ditëve, delë për nga mbedin s dvon ofr shtëpisë vet, tuçi ka dal për për në Mekë. Edhe i takoi disa komshive të këtyre. Çka kanë bë? Tradita e Mekelive çka kanë? Ushim më shumë kanë çhen therrja. Thera deveve thera deveve thera e, e baktive kështu më radh. Edhe kanë çhen e përmendëm se të aft të shumë për me therr shpejt. E kanë therr shpejt ë ajvanit e dhe kanë bogati. Nit <clears throat> ditë prej ditëve e marr Njani barkun me jashtitje të kafshës dërës. Edhe ja gjun para derës Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ta munoje. Qi si këshillok i ka pas në Mekë. <coughs> Andaj Allahu qoha e nderoj, tha mu Apo, linë, e ti kimun varros në Medinë. S'meritojn ata. Apo ai në Mekë kalin, dhe lindë aty në Mekë. Ode kur e ka shlu Mekën, kur ka mri në pjesku e ka pa si penalt Mekën, ka dhënë Mekës sa shumë duhet. Ka dhënë Dan Allahu dhe luan edhe i vendi më i dashur te Allahu. Kur s'kisha dalë më së më pas për zonë. Ama kjo nuk është dërgjia. Porzo. Apo e Allahu gjaj i çon njerëzin më të mirë Medine, edhe ati abani ba, këru si në Medinë, edhe aty ia vani varrin. Apo Ali sallallahu alajhi wasallam, andaj kur u kthye si çlirues në Mekë, edhe disa ansar than, mos po kthehet këin vendlindje të vet, më më edhe ja nisën me murmëzit. Ende bejmë sa, çka më ndani ju? Se unë e vim Mekë, kurz vim Mekë po. Mo këto më kanë porzon mua. Erdha e çlirova dhe u kthye me ta në Medinë sallallahu alaihi wasallam. Kur ja kanë nxjerrët plant kët bark të kafshës me jashtitje atëra pejgamberi sa sallam është ndal para derës së vet edhi u ka thon ja bani abd menaf o fi si abd menaf ayu jawarin hadha çfarë kom si lokjo kjo do çfarë kom si loko kështu ti me më më bó funi a ina hasmi apo ti musum ze pejgamber em ki arm armisi apo a nuk jena kuishi a kuishi si ju çështu apo e sa aprr njerëzve i trajton kuçhin gjithashtu apo del komshija dhe gjejn para vetes vet gjëra të sete nuk i përket me gjëjt ato e çka i tha Ali sallallahu alajhi wasalam i tha me majën e moralit tha o fi si abdu menaf çfar kuçillokio jo, kjo apo e a refuzoni me pas kuçhi po atë leqej allah u jilwala në kuçillokun më të mirë andaj aisha tha shumë kuçit mirë kemi pas medinë shumë kuçit mirë kemi pas Medine, që ka gjemprej, komshulloku të pejgamberisë sallallahu alajhi wa sallam, të së cilaga paost me ke faktikisht mundues edhe raskapetës. Gjithashtu për ë hakut të fqinjit që e ka përmend pejgamberi alayhi sallatu sallam, adhinin e gazet imam Buhariu dhe imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, ose pejgamberi alayhi sallatu sallam ka dhënë hadith, ma za la yusini jibril bil jar, hatta dhalantu annahu sayawrathu. Fat Për nga mërëja lejtë salatë të seram Dhe ka një të smetim më detaljë të apërmendim Thotë për një mësam Qatë shumë një ditë në ka follë Gjibrili Të më dhonë vasijet Amanet Për kojshijën Dhe fqinjën Sa thash Pas ka me trashegun pare A dhonë e dhe, dini Njëri trashegun baba Nana Babgjishi Fëmija Nipat Ka trashegimija është një orë në Fenislame Thotë për një mësam Qatë shumë jan Ki ku i desh ku i pshihel Ki ku i desh ku i mshihel Sa thash Ki po më trashegoj kam pare Po baj ka lich një slam Më trashegoj më pare Thot uh, <coughs> Njëri prej shokve të pengamberit Alei Salatu e Seram uh, Thot një ditë për ditëve E pash Pengamberit Alei Salatu e Seram Duk e dal pishpije Edhe nali një njëri Edhe po panë më abet Qa që gjatë e ka majtë Filoha më më mërzit thosh E lo dhe mara ki pengamberit Alei Salatu e Seram Ty po më abet Hamë nuk e di se kush është ai njeriu, nga se i Xhibrili ka ardhur vurdh njerë, shkarsim me lek. Nuk e doron, nuk e doron shenja njeriu me me pa me lek, me pa me lek, nga se me lekun e shava tëm ku ti mirë shpirt edhe nuk thajat mo, po ja ndaj, lutjë Allahu që Allah do në, në, në, në momentet e vdekjes. Ë, thot e pash për shembull dhe mudhim. E atë munue. Edhe pastaj i thash pejgamberit aleyhis salam ya rasulullah, wallahi filloha me më mërzit, shumë t'lodhi çaj. Nkam e kamoj, tu boma vet. A dhe i tha peansam, "A e pave?" Tha i thash po. Tha, "A di kush o?" Tha i thash, "Jo, vallahi si, se di, pos menjere." Tha, "Jo, i Ibrahimit. Çe ka ti më kallzu për hakën e komshis? Për hakën e fçinjit? Saçi, më shkoi menjë ma mos ka më trasheguar, mos e ka më trasheguar më parë." "Po ka më mri ças nalt hak i komshis, sigur që ti trashegon Evladin parë. Fa unë mënova se kam i lanë dhe komshis hak për i parëve kur vdes, kur dësheroj. Kë ka të thën prej?" haki të madhë që e ka përmen në haku në këmëshijës dhe haki këmëshijës në gjune në pengamere sa me ka mëri kulmin kur në hajin lëmë të pe mirës pengamere a.s. sa me ka bërë veshë njëherë hajin njëherë ka bërë hajin sot haji, fatë këtësisht o bërë biznis, trekti, monopole që ka së bërë? që ka së bërë? kush ka o mundësi i vetën një anë ishkon 7 më të herë në hajjë Tjetëri veç duhet Qashtoj veç me e pas Andrë aj apë? E ka ndrugjëra Mirë pa Allah u gjelë afsh problem si pas një jetër Jo si pas, si pas dadhaverave E ka një një dos atje di kanë atje Edhe java, jo e të Allah u gjelë nuk shkon Ka mundësit i keshku turizm Pas më të hera, njëzët herë Dhe s'ta ka pranu Allah u gjelë As një sen E mësëm një herë ka po haq E dhe pëllatë pjullë e mave të doj Ka ndhanë ve të fa Që mos me shku për ditë haq E gjilan, këtë njerëzit fukarad rreth theje, shkon njëri, shkon ban turizëm atje. Pazot umroi ka baur. Nuk zgjau mundsi kështu. Apo, e pa sa vllazëllok e ku edi çka në emër të Allahut so e luala. Marzi. Sa i thoin marzi. Apo, ajo njerëzë lok, e lutsh vëllai inshallah të na permëson. Për më sa ka bën i harhoj. Ni harh, nij. Apo, edhe e ka marrë një fjalim gjatë, i thoin hutbe alam tumirës. Se vetëm sa në çat hutbe ka thënë Unë e nuk e di mo a ju të ako juve Kutë qitë minë akiret mo Edhe ka mojt një fjalim Të sënë ketë e kanë mojt menë ka Dhe atë fjalim e kanë përcjel Safma Safi Ska saf pas mikrofona Prej fjalimit publik Nbi njëshin mi njërës janë kanë Për nga mberja lejë sëllatë vë seram Para ketë njërzve ka thënë Dhe usi kumbiljar Dhe përja ula amanet pëqinjin Selonimin me pëqinjit Selonimin me këmqinjit Mose më më nëni, këpqinë, thot, transmitusi, e bu omeme, thot, hata e këthar, dhe e risa filloj me shpeshtue. Komshin, komshin. Po ju porosis me komshin. Kur, në haqin lam të mirës, njëherë ka bo haq, e ka shiru me kën, dhe tjetra, para se me njësë fjalimin që ka thonë, ka thonë ngonë një mirë, se se di mu azatetje. Këni po dikush kur e di që, edhe, për e më samë, Shum afër ka ndruajë. Në vonëti 90-10 e shriru Mekja, 19 e ka ndruajë sallallahu alajhissalam. Në një vit ka me. Atë ka thonë, po ju porosisë më sill mirë me komshin. Se ç'është hak i madh te Allahu te bareke we teala. Gjithashtu pejgamberi alayhisallatu wasallamu dinë se kanë dhënë Imam Buhari ose Imam Muslimi nga Abishuraih al-Adawi thotë, e kanë dëgjuar se do të dyveshtemi dhe e kanë pasur të dyshitë më. Në ditë preditëve duke fol pejgamberin sallallahu alajhissellem Dhe në mes të tërës ktha, Ali Salatu selam, kush i beson Allahut dhe ditës së Kiametit, ditës së llogaris, falyukrim jara, le t'anderoje fqinjin. Le t'anderoje? Le t'anderoje fqinjin. Dhe në transmetim tjetër ka ardh, eh leti bëje mirë fqinjit. E njëjti term ka ardh, falyuhsin, leti bëje mirë, sikur termi çka ka ardh për babën edhe nanën. Ala ujahad wa bil walidaini ihsana. Nitën e mëre ka përdor Allahu ujahad, ka thon edhe me komshin çu çtu. Pse? Haki ma hak i madh i kuqishës. Haki i madh i komshisë dhe i fëcinjit. Edhe për i transmetuesve të Sahih Buharit ka thënë edhe ataja al-Khurasani. Kemi volpor, një dietar të madh të muslimanit i cili ka tashmë këtu këto hadithe. Edhe nxansat i kan thonë e huxh. Çfar hak i ka kuqishia? Madh ta laban. A ka mundsi çishmullina me me komshin? A dalë qandëjo. O koment i Hadithit, ka dhënë dëgjoj. Kur të lipe ndim ndihmojë. Kur të lipe ndim ndihmojë. Kur të kërkojë borx prej teje, jep i borx. Kur të kërkojë borx prej teje, jep i borx. Edhe kur tashif se ka nis më u ndryshu gjendja ekonomike, u bë fuqara, ha? Utali, jutte ali, japi ball. Njëri thot, ne të punojaj, gjithë ditën ata. Ti mos ia matbe Ka, ka, ka, ka ti shku gjakje dhe muskullat ka, njimoje, njimoje, njimo Të ajte po që s'ka po Ndimojë Ndimojë Ndimojë Ndimojë Allah u te bare kje vë tjera Pas e ka do në kur të smuat Interesojë për ta Interesojë për ta Vizitojë Dhe Kur ta godite A bro Kur ta preke dhe një kajr Ka do një gëzim A i A bo Përgëzojë Urimet qoft E kajrit qoft A bo Shprahe gëzimin dhej Ndhej pëshinjë të tanë Pase ka thonë, edhe kër të goditet nga e keqja ng Ngu shlojë Apo, jabi sabër thuj, Sabër këmë shikë, qatë këtë nevojën jam këto Ekshtë të më rap E këto, alhamdulillah, musliman për para I kanë pasë të zhvillura shumë Alhamdulillah, në konë shumë të zhvillura Por fatë këtësisht, fatë këtësisht Sot, gjemë shumë, gjarat liga Valaj, gjarat liga Njëzit dojnë më vra për parkingjë Makazan udhën, së makazan udhën Ta jetë dikush të ta ka A bo, sa ljështot Qikjo to ka e me 5.000 metra ketë për varreza Musë të tutë për atë punë A dhe ma tolera, ki kujdes Be, Si do mos me komshia Komshia ka aktë vatë Allah u të varë e kjema tjera Pas e ka thonë Ata e dhe Khuraseni Ka thonë dhe kur të vdej se E ki hakë mja për qelë E ki hakë mja për qelë gjenazë Pas e ka thonë Kur të ndreqë shpi Mosë hipë për mi krye A kjo o bo fesalit tashma i madhë Apo si dëmos me këto ndërtesa. Si dëmos me këto ndërtesa. Kan ba doën ai thot biznes a jo? Biznes apo? Uçi si kau municipi si biznes vëllai, ti, ti i ke hin njeri të moral. I ke hin njeri në balkon të shtëpisë, apo do? So ai s'është rahat, ndërrin e vet, s'është so rahat me gryën e vet. Apo ne do çka me vao? Uçi çka me vao? Ku mat allo uji valla, ku mat punëngjëresën? Ku mat logarinë përpara allo uji? A vet pse eki dosi dikana mrena, kam bala, të mënajna? O ka mund ndryshoj me vallai edhe ti ka u ka çtoni ditë. Edhe Itlei do konjo mali nidit, edhe Stalin i u goni ditën Rusit, apo, apo kanë ndryshuar gjërat. Allahu xhalluk jasht, kur kuin në pushtetin vallaj. E si do të jetë atë ditë kur s'do të kenë pushtetin njerëzit? Ata i kanë frikë Allahu xhellallahu tasot, u hin hakë njerëzve. Ka thane Alaihi salatu selam hadith, kush i hin hak në tokë, e merr pa pa të drejt, e uzurponi të tot, janë ngarkon Allahu në shpinë nahirat 7 pal. Ma haith. Ribodi sa njerëz zgjihin me toka. E ma i përmi shpinë tashtë në kjeret A ma ato ranoj në kjeret Shkarkoju, shkarkoju, njëroju Shko para do Ka dek Muhamedi a.s. Me borgj Ja, s'ka lëm pare Shpinë e vet s'ka pas pare Ka dek me borgj E sa një vdesin e, e pasaj për lahë të mjë të vetë Se, a, kush ka me mor këta e kush ka me mor Ka kush ka me mor ata Ka dhënë kur nërto shtëvi La të stotil a.s. Mos i hip kryje ose hipë me mjazon frimen pas të e kanë fëtahgjube anhurrih mos janal erën nda e kanal njani prej e, perandorave të persianve e kan da një fukara u konë thuhet prej njëzve të urt edhe i ka thonë aki di shka me dhonë, me të mu, një muë unë e simbrajt, a do me të një muë ka thonë po, veç një sen largojë o pi ullë, shlo ma dilin këti pa disa njëzve a do me të një muë veç largojë, veç zullu më sëmbanë Pritet e kurgjos du. Te veçmës bazan mundritën e Allahut që ha pa parë, oksigjenin më mës bacën, edhe si është më smarë këtë të mundosh mës me marr këtu të shtëpia me vande turin ndërtesë të madhe. Pse? Se është marrzi, çe kaç. Jo do më në ova për parë, hes duhet paradhetua. Apo, s'ka haj për parë se uzurpuan parë. Parë i hajnë të ndërrat të njerëzve. I haën parët e jetimeve, parët e punëtoreve, parët e njëzët, mundohen me jetu e jetën uh, me, me halal, shkëndikush i usurpon ato. Që ka tha? tha Mësë janal, mos janal uh, erën. Që e i dha kim brejtit, kur gjazë duho mbrejt? Vesë, a ban dilin, sëse ki, ashto është të sajotikit. Largo ma, mosë mdhi përmi qafë. Pasë ta i tha, ata El Khuraseni, ka than, edhe mos i ban dam fshqinjit tanë, Me aromat e gjellëna dhe tua Shiko Këja nga musliman Muslimani cili edhe Njërën i thot, thot E, eh, po tashur e gjellë Po, po, po, jasë ka këtë filozofina Asë ban me lujt me këtë pun Njërën i thot Po ne të punojeve, këni pa komunistat Po ne punoje, të punojeve, e që është ka rritë dhjetën Po që veti kush puno Dhe Allah i mi mitët të punu Po se ka arenin tanë Se ka shkryt Allah u gjiluara Hile zoni sa ha lopën dit Hiti që pa punoje Hile z E që pa punua, ha për një qitatë ketë vetë, një ditë e ka haje, qatë Ajo, si ti, qka ha, një, një, një, një sabaj, një aksham, ajo e ha për kitë qitatë i në bashkë vetë Kur ka punua, jo? Ja? Kur ka punua? Allo që me ka për riskët puna, odo Sa ahmaki, ka të shiku pare Ha, hin le të zë, hin le të zë, ja galon më baban një milion A i zdi asë me shujt, asë me le të zë I thëjnë, be ma qëtu gjishtin, në e qëtu Kërështë dheja s'kullë kërë me nuk, nuk ishtë Se? Thojë se baba jo do konë zënginë, meri parët e tua o Nuk është Allahu Andaj kërë në vetën aliën, i thënë Si ka o mundësi ti burri madhë e prisë i muslimanve e fukara Si ka o mundësi, që ka tha Allahu i ka do rësë këtë Do i ka nënë koletë, do i ka nënë mele Zgjërë Qaj lutë i Allahu që O, Zotë, më shpa koletën Po ta mu shaj Vëllë, Allahu Nuk, nuk, nuk, nuk shterët Zotë Mir po këto le ballon. O zot jap mrenë, jap ti shojrat me urtsi, jap ti shojrat me islam, më jap ti shojrat me iman. Më jap ti audi njerëzve hakin, mos jau ha hakin. Mosam mund ja të t'ja shkënoj njerëzve të drejtat e tjera, sepse koleta të buzën e sprazën apo shikoj njerëzit tash, o zot, kjo puna në Ukrainë ecam mirë. Ejs nuk ka mirë thonë. Vaji, ha, e di ti ne, nafti o mos ekipe kët galet. Ka alo, u stka nga rkuvau jam aket gale. Apo, shikoni fmijën, shikoni fmijën. Shko te marrini fëmijën dhe thuj, fëmia natyrshmëria e pastër e Zotit. Apo atë natyrshmëria e pastë. Marri fëmin thoj, shumë ka i vaj. As me thot vemati mu e bukën, mos um kall zati mu, a ka i paska i. Me kët siguri kanë jetu sahabët e Peygamberit. Ana Kurratin disa prej sahabëve dhe tabeeneve i than, "Jan rrit çmimët e bukë." Çka tha sahabët? Thanani dhe sau gavo. Supozimisht a zonë nësaka 20 denar u ka bërë 5 let Thani, ajë që ka ti ka që 20, ti që nështash 5 let Që ka që, që ka që shke meselë A, një një thotë, shumë jam të bërqelë Kurta mushi në aftë, në masë dimleta, para dimlete A bo, heq me musumirë të keme të punë Valaj musumirë këtu Pse tja e ke di që ka musbulu në aftëja Para 310, e ka di që ka musbulu në aftëja Jo, e na miti luksi, na miti komoditeti Që ka tha Ta mose mu në kojshijen me erën e kanë që me të gjelën a vetua. Ka thonë, e nëse bandi shka, atër qoj edhe atina. E nëse ta ka një erën, qoj edhe, qoj edhe atina, ka thonë dhe kur të blejsh në pazar, shiko. Dhe kur të blejsh në pazar, ha, këti mushës qesët, subhanë Allah i ladhim. Sotë nëra vazan njeri, mu nohët, apo, edhe kojshijet, ha, së një momo, këshijet e së njëmë ti majtë. A sa fu karaj, a dhe zë skanë, niftar shka me s Elloh subhanahu wa ta'ala inshallah të na përmirëson të gjithë dhe të ndihmo fuqarët e muslimanëve. Thot ata el-Khurasani, kur të blejë diçka në bazar, ka thonë iki di mundsi. Ose ja lën në kesë dha ty në, ose ka thonë prit momentin mës me të pa. Ka thonë edhe vlatëtu, ju thuaj halimren ajo jashtë, se i munon i kuqit. Me kët ndjesitë hol, ka një tuaj musliman e parë në kohën e Për ingamberi sallallahu a.s. Gjithashtu, pre haqit të këshijë që ka përmen për ingamberi a.s. Adinë se kanë zhjer imam Bukhari ju dhe imam uh, muslimi, ka than a.s. Wallahi la juqminu, wallahi la juqminu, wallahi la juqminu. Treher ka bobe, pasha Allahun s'ka besu e, pasha Allahun s'ka besu, pasha Allahun s'ka besu. Tha sahabët, kushja Rasullallah? Kush oqë ki që treher bëne be s'ka besu, s'osht tama musliman këj. Tha, aj i cili Kojshia e vetë Snijet Rahat Pitina Quki, nëse një njëri Sjanë njërëzit Rahat Pitina Aj e ka imanën të rëzikum Edhe nëse vjen këtu në gjamidhe Më në otë me kalzu sa ndë një dërvisha sufi Apo Sa nuk, nuk më ashtrohet Allah Apo namazin e ki për hakët Allah Po nuk mos i përzi hakët Apo, thalej sallallahu sallam Ska besua i cili kojshia i vetë Sni jetë rahat pëtina Ane thalej sallam a ditë tjetër Muslimana i cili muslimat janë rahat pëtina Janë rahat pëtina E erdë njëri të e buhurera jallani, tha, O e buhurera Vëllaj, bol vlatë mirë të kam Tha, mësluj vla Shok dos, ndroj e moabeti Tha, jo po në vlatë kam Ja, tha vlasë mki Ja, tha vlatë kam E buhurera, shok i për mësra Itha, am qe vllaho. Po? Tha nëse e shti dorën tande në kolejt tale, edhe mar sa du, ai vënohesh. Ha nizmi me dru çerën. Fasum qe vllaho. Andaj tha Sheikhul Islam Utaymi, rahimahullah, ka na hadithën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se koishi ja ka të drejtë. O, e tash, mos e zbatoni këtë. Ka të drejtë nëse i jep leje të përgjithshme komshija me himë hi anër spitalina dhe me dal. Edhe nëse ka pare me morë, nëse e di venin, merë pare deljasht Ama jo, mështë zbato këta, mështë zbato E ashtë mështë shkojme i në Haroje që këtë pjesë kej, haroje, Hi, haroje A e di ku musliman kërë kanë shku, qirin qitë se në një vetë Tho që e i kërë islamet e mije dhe kjo ma e vërtejta Kjo ma e vërtejta, se le jo atë pikë mëshijes Me morë, qfarë, me morë bukë edhe haje edhe pare Ose kjo kjo por ata njerëz se janë njerëz të niveleve të larta të imanit. Kjo ka qenë prej haki të bëjë me raj hakit të kushisë që ka përmend pejgamberi për alayhisallatu selam. Uh, gjithashtu pejmësam ka dhënë hadith. Hadithin e kanë dhënë Imam Muslimi, ka thënë alayhisallatu selam, nuk hyn xhennet ai i cili kushija i vet nuk është i siguruar nga sherri i tij. Kandidatar nuk hyn këtu e ka për çollim ndonohut. Patjetër kam u dënuar. E pastaj në xhenet nëse ka vepra që e çojnë në xhenet. Ky ka gjempre hak i të qeshil. Uh, dit edhe ditë për ditë transmeton Al-Miqdad ibn Al-Aswad radiyallahu anhu shogjin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot dol pejonsoni ditë për ne para neve dhe na tha: Ma taquluna fi al-zina. Çshë shifni punën e zinajës, zinajës. Ata than harramahu Allahu wa rasuluhu. Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi salatu wassalam e bën haram. Edhe ajo është haram deri këyama, sivrit puna e zinajës. Ata rath alayhi salatu wassalam. Njani pe burrave me bazinë me 10 gram. Dhjetë, 1/2, 10 gram. Është më lehtë t'i thallllahu se më bëm me një grujë pikë kuqishinë. Çka? 10 gram me një. Sa kanë haku kuqishës? 10 har. Më i rro. Apo Paqja e Allahut qoftë mbi ai selam. E punën e dhjetmës, ç'i shifni? Tha punën e dhjetmës e ka bë haram Allahu dhe pejgamberi ai selam. Dojohet haram. Aderta ai selam, me vjedh njërin një 10 shtëpia është ma e letë se sa me e vjedh një shpij për këshijës Shiko 10 shpij a një një me hië Me e vjedh këshijën a 10 herë maran se, se kjo këmë shive Ki një të rahat për tijë Ki një të rahat për tijë Ki nuk e di se subhalo Allah A dhe për këshijës e të gardë A sa njësë vjëve në shere në për këshijës A dhe një një një një një një një një një një një një një një një n apo janë këtu, janë këtu. Hinë ndulën. Subhanallahu eladhim. Muslimani mutut me muslimane. Kushia mutut me kushia, zoti na lutë të na përmbësojë të gjithëve. Andaj kjo ka qenë ka rast, për ai asaj që na ka përmendë dietaret në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dëjona që rast sa e ka ngrit me sam punën e kuqijes. Tregon e bujëra, thotë ardhi njëri te pejgamberi alayhi salatu selam, edhe u ankua për kuqijen e vet se shumë atë dëmtua. Dhe dëjona ket Shigolet tash. Ebureira thot ardnijeri. Ardnijeri. Dyretorin komand kan thon kush shovë çmënjeri. Kan thon se Dina dhe ska kalzuar. E Njani më thon, për shembull, ti ja ka dhënë një rast dikujt. Fut çish ka është mahall, ard Njani e ka dhënë një rast. Ai nuk, ara, ai para se mendi rasti thot kush, be, kush rast. ka ave. O leve kush ka skollit. Ngoj rasti. Kan thon dyretor në Hazas Kalali thot Ebureira kurqish deni sahabe, që ka boni veprim, që e cënonte, si e përmendte imin aja ka dit kusha, sa erdhi njëri, unë e di kusha, erdhi njëri. Apo, shem, për shembull, ai dini pa e sa ku ka thon hini, tash hini njëri, ç'i ka gjenet li, tre herë ka thon. Edhe shumica e transmetimeve nuk kalzohet kusha. Kur kushtoj vetë, kanë ardhur disa transmetime dobta, mirë po di tor ka thon, në realitet ke transmetime që janë se si di kusha. Njëri thot, e pse s'ka kalzuar? Ato shaubet e kanë pa, ç'i sta shikosh ç'i çik në xhami, ç'i ka gjenet li. Ala Amerika shku mas, apo lloj një amri. Pse s'ka gallzu? S'është so meranciti me dit atë. S'është so merancimi me dit atë. Është merancimi me dit rastin. Andaj do te borera ardhi njëri uan kupi komshin e komshijes te pejgamberi alayhisallatu wasallam. Pe mësamni më arithi tha, "Shko ban sabr." Ban sabr. Haki komshijes me ban sabr. Andaj thotë ansel al-Basrijo, "Nuk është haki komshijes mos mi bota dam." Haki komshijes sa mi adu ru dam. Do ne ja ka diçka që t'lëndon e ki komshin ka, ka lëja. Apo? Edhe i tha me sa më shko Pra përë Pra përë i tha që shtu Atërë e kur rupo të e për I tha përë nga mberi a.s. Meri mobilit Edhe din në gjade Din rukë Edhe aje e zbatoj Për pikë mërë jashtë Edhe fillu njërzit me kapërci Se mërë ke dalë me ka uç për jashtë Se he ke mërë mobilit mërë jashtë Dyshejmen Aje që a tha Këj këshia Unë e uan koha, për e më samë ta dilë jashtë Ata i thëshin, Allahi e malkofta që ka nëzirë për jashtë Allahi, apo, kështu e kështu e kështu duke e malkuar, apo? Edhe erë dhe i këshia i tha O, oh, këshia, po hipe mrejna Se ma prune, ma prune zahmetin në malkimi të loxja, mbiko mbi, mbi, mbi, mbi, këntime Apo? Atëherë Erë dhe hinë i mrejna Edhe ka olë në transmitin tjetër Se e, ka shku ki personi i cili okon dëmtu si Edhe i ka thënë nga be ritallaj sallallahu alaihi wasalam ya rasulullah ai keni besën do tham për mua ta boftë ta kthejt Allahu gjeluara kështu merat apo ata ri tha tha po të mallkojnë apo të mallkoina tha po të ka mallkoni han Allah mos ani njerëzit lanakallahu qablannas mira Allah të ka mallkoni mos ani njerëzit lanat do më thon me të larguaj shikove më sa të tha diludë të ka zonutën po diludë e ka zojë ketë se çka do boku fshia Haqi malli gëshjis. Haqi mall i fshinit së zonë ka përmëngë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Gjithashtu për haqit të gëshjis që e ka punuar pejgamberi alaihi dhe sallam, dha dietart kanë dhënë. Nuk dim në hadithat Hadith e pejgamberit alaihi dhe sallam. Hadith Mekrcnus se saç që ia dhit. Dëgjoj tani. Transmeton e Buhaira, adhit e gazet Imam Ahmedi në Musnedin etina dhe ka saksuar hoxha Nasuludin Albani -Al rahimehullah. Fadabureira ani njerëzit e pejgamberit alaihi dhe sallam, edhe filloj me por shkruaj një këmëshi këtë vetëm. Edhe filloj mi thënë, shumë falët, shumë falët, jo farës, jo, jo farës, në file. Tha shumë falët, shumë a gjëron, jetë sadaka, s'u përkallë Allah. Adhe Ibn Haqezës këllë e thëtë, kjo e qëdiqme, kjo e qëdiqme. Si omle, sadaka të dhanë, të a gjënu e kanalë barkin, për u shimit, i ka dhanë parët, me gjithë ata dëgjëme në funda ditë që ka ndohë. Thatë, mirë pë i mundon kojshit kjo gruje a ka mund si qa puna kse gruje i ka thon kjo pengamberit a.s. i ka thon a.s. i e finnar a janë gjehnem falet shumë a gjëron shumë jep sadaka shumë i mundan kojshit a janë gjehnem pasaj i tregojt a janë rësullë Allah e kena një kojshik e tjetër ajo nuk a gjëron shumë në file asë nuk ka me dan sadaka ka një herë Qiko, ka ka thonë, jep minel u kutë, co pa gjathit dhvogla, dhjath, dhvogl, end dhvogl, ka thonë, qatë sa ka, bile end dhjathit djath, pa u bo, end nga, nga qumështit u kanë, end dhe pa u zanë mirë, s'ka pasë, ka, pas. ka thonë dhe i falë veçfarëzët, veçfarëzët, ka thonë mirë po kretë, komëshit e lafdrojë për moralin e mirë të asajla, që ka thonë për këtë gruje, thale i salatës salam, hi e fil gjennë, që kjo në gjennët, Maran, se ti kash nuk di. Pe jam, a i është përshkruajti një gruaj këso këso? Ka dhana makushice dolën. Xhanam. Qetra? Këso këso pakt mundohet, s'ka mundsi. Ka, ka thënë, "Kjo është xhennet." Andaj sa është hak i madh i kushis? Sa është hak i madh i kushicisën e ka ë për mend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej asaj që ka për mend pejgamberin alaihi sallallahu selam, në hadith nga Sa'id ibn al-Qas, është Venga mele sallallahu sale ka bosko i cilin pilumturis kësaj bote. Këto pasot iknoin dashnin se lumturisë, jetës së mirë, jetës së gjelbër tek u diçka ona, për gjerave të të rrymë dhe utopi të ndryshme. Ezo ka thënë, a e dini çka është lumturia? Lumturia. Çfarë është lumturia? Ka thënë katër janë për lumturisë dhe katër janë për shkavllëkit. Ja, katër janë për lumturisë, katër janë për shkavllëkit. Për veprave të mirëumve Ndhe prave qës janë të muslimanve Ka ndonë cilat janë kadrë të njerëzve të lumëtur Ka thalë E para Gruaja e dëvoqme Gruaja e dëvoqme Tarunë nderin, tarunë moralin, tarunë shpijen Ska ma lumëturisë e kjo Allah i bavë grave të etorat të dëvoqme Edhe mundësohë për i njësë muslimanve Grave të dëvoqme Në cilat ndërtojnë shtëpi Në ndërtojnë breze Të dëvoqëm të, të arqëm Ka don e para, gruaja e devotshme, o shtylla lumturis. E dita, ka thën, "Wal maskanu l-wasir," ku shtëpinë e kit xhan. O jo, peri lumturis ksa i bota, ku e ka shtëpinë e xhan. Pse? Janë thot, shtëpinë e xhan por por mu xhanuane. Jo, ja, jo. Ja, jo ja, vetëm u xhanuane. O me thirr mi Safer, e më pas gostit ngase tema e ardhme është pejgamberi salem me gostit. Ceka prit mi Safer sallallahu alaihi wasallam. Apo, a do më mëso kapos çoftë dakë shtëpi e pak më xhan? Mirë po, tash njoni thotë, sa gjë, një mi metra, jo, jo, jo, kada Për e mësame, e ka prejkë që ati ilë me dhurt Dhe për e mësame, e ka, më ka posë dhomën e vogël Dhomën e vogël Pra, e gjanë të ato, nukon e gjanë të na Jo, jo, nukon e gjanë të na Apo, qka o do kërri të ato e gjanë Që që ka posë, për e mësame, shpjetët ka të zëj Për e mësame, kura konë të dhomë e ajshës Në rejndin e ajshës edhe u ka Odash me ingrej kanë që në më raseshdi, se se ka zonë. Qa se ka pas domën për nga mesra? Sa më me ra me fletë, edhe më ullë me një venë. Kjo ka që në domën për në mesra. E tash ju, krehasone do më donën sa i bjeje gjanë. Abo, më si shkojë me e të më donën 700 metra katrore. Jo, jo, me, shpi që ti munësh me mor vrim ta. Qiko, është e që ditëshme. Njeri, sa është ma i gjatë, hajde, 3 metre tash. Selan, metre. Sot, gjat, 3 metre shumë gjan, a demja e së në konë Mirë po, një e shtadhet e sa është gjërësien, se e ka? Shumë pak e ka, asë as, as, as, as, gjysëm metrë nuk e ka. Me gjithë ata, a ba, thotë mu nuk umë zë posë me e pasë dhoman nizet me nizet. Jo me të zë, po lakmija e shumë e madhe, lakmija e shumë e madhe. A noj dojnë a mizanë, dojnë a mizanë dhe gjadët në shpite të tona. Va kujtë espanë, nga se i hina hakë, hakë e tjerë. Ka ka dhane dhita, e treta, ka dhane velgjerus salih, edhe komëshien k Ska më nëmë të rrise ti merë rrug e lefqinjën sigurët E ta është një anë i thotë Si e sigurët e gjithët, pa kamerë, kërgjok Që kënë mëri musliman Mahal, fqinjën e vetë Prej hajdutave të shumë që carkullojnë Me nue kamera Abo, E më së bukon rahat për këshijës Ti ki me shku tazajna haqëllëk A ki me shku në omre A ki me shku në një kënë qëtitje, thjesht Si e i sigurët dir dikush çarkulloi aty pari pse as mjafton koçija as mjafto koçija më dhan shko koçi un jam këtu por çka dush Allahu ta permesoll të gjithë ka dhënë koçija është prej lumturisë së kësaj bote ka thënë edhe e katërt taj cila është ka thënë e katërt prej lumturisë është kulëkie devën e mirë e tash të mirë ta, ta përkthejmë me mercedes jo kjo do të thonë me pas me pas vetur atë pejon sa ka pas ka pas vetur vetur ka pas ka pas devë Ka pos kalli, ka pos mushk, edhe ka pos bakti Për nga mësëm kërë ka bo haqë, së ndërrua leze Kërë ka bo haqë, i ka prej një cimë kurbona Një cimë, thuët që i si mbi gjasht dhejt vet i ka prej Vet, vet i ka prej, salo e selja Së farë të katë i të të pas një dorë që i prej gjasht dhejere E hinin një YouTube, e lipni, si prej e devja Që i nishtë ka ju banë në rapve kër e prej si në devja E devja është arrogante Ale Qadan Ali Sallallahu Alaihi Wasallam devën json shejtanin në arrogancë. Apo raba Imam ka thënë, "Për imërsisë së kësaj bote është me pas a, veturën e mirë." Ta përkthejnë kështu. Që sa ka, ka thënë, ka, ka thënë Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, "El merkab atiku ti transportohesh me ta. Ti transportohesh, transportohesh me ta." Dhe katër premierimit, premisha shka vëllë, i cila është, ka thënë, "E para, ka thënë komshia i keq." Ja kanë nisë për komshisë. Si ta kish komshia ne ka sira. Oni pse e gjithë puna mora. Fshi jesh marranci. Ka done dita gruaja e keqe. Ati i hin 5000 euro edhe 5000 dhafe. Zvatrahat. Apo gjitha do të hirahinë për shtëpitë muslimane subhanallahu elazim dhe prap neve na vin mesazhe, thotë do gjo unë ja, kam mësh lugë të gruaja. Smat kjo. Po pse kam mësh lugë valla? Pse kam mësh lugë? Thotë këta ja kombo, këta ja kombo, këta ja kombo, e ka pani po diçka atje. Zvatrahat. Apo zba. Gjall do të them qoftë duhet të kujdesesh. I lanoin burra. Heni lexon psikologji, sa ro llo të buni për gravë për fjalën e gravë. Shumë ro lot apo? Atë kanë thënë gruaja e keqe dhe tjetra kur e ki shtëpinë ngusht. Edhe e katërta kanë thënë kur e kivet urinë e keqe. Kur e kivet urinë, atë mjetin transportues të keq. Kjo ka thënë për jashtë se ne ka përmend Peygamberi Alayhisallahu Alaihi Wasallam, dhe gjithashtu Peygamberi Alayhisallahu Alaihi Wasallam ka bë dua cha Allah utaruje pifçinit kësht ka thane sallallahu alaihi wasalam allahumma inni a'udhu bika min jaris su fi dar al maqama fa inna jar al badiyyah yatahawalu ka thane sallallahu alaihi wasalam o allah une kërkoi mbrojtjen tane sikur thua a'udhu billahi minash shaitanir raxim ka thane sallallahu alaihi wasalam a'udhu billahi min al jaris su aku tani sala ti thua a'udhu billahi minash shaitanir raxim mos me guj shtitanin se mos ka thane thua a'udhu billah pikushiyet kësht s'ta do të marr gjallë. Koqia i ke të marr gjallë. Ta çon një jetë kaos tash një jetë. Ta van një jetë anomalie, që s'rregullim. S'e di kur, kush kush kujon, nuk di as ti. Koqishit që s'duhon, koqishit s'respektohen, koqishit s'kan, domon nivel të nderimit të ndërsjellë mes vetë, ata s'kan lumturia ti. Ata s'kan lumturia ti. Ka dhan Ali sallallahu alaihi wasalam, o Allah rruajim prej koqishjes së keq, sepse koqjia me të cilën ti ban udhë, ay ya tahawalu kriyo thaj që njërën e ki, të të zërën e të ka qëllu në aeroplan, të po, hëtë munon, thupë, në një kojshie kam qëtu, po këja aeroplan sërin havas aherë, i zri poshtë, të po, ke shku dikull në autobus, dikull, ajo kryët, të po, ama që ka i banë 60 vjetë një kojshies? Që ka i banë 60 vjetë një kojshies? A dhe ka përbeni, ka i me njëzije, se gruja faraonit, kur kalip të allahu me fitu, e dini, gruja faraonit, Uh, kur kalip shtëpi te Allahu ka thon o Allah ibni li indaka baytan fil janna apo qedar o Allah ndërshma mua te ti ni shtëpi te ti ni shtëpi komentator çka kan thon pritori banka i logjike ka thon e kalip komshin para shtëpis te ti koish te ti shtëpi do thon tini ar lipe njeri mir pastaj e gjen edhe edhe shtëpinë, shtëpinën e mirë. Ëh kjo ka qenë bre traditës pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, desha ne ka e ka përcjell tek shokët e vet që të kërkojmë rrugë prej komshisë, komshisë së kë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith që ka nxjerr Imam Tirmidhiu, ëh ka thonë alayhi salatu wasalam, ëh shokut më të mirë, dostat më të mirë të Allahu janë ata të zon janë më të mirë ndaj njëri tjetrit. Të o celi di dosa nëse janë Cili e ja më mirë se tjetri? A cilë i bën mirë më shumë tjetër? Dapo sigurisht ja paigambeli sallallahu alaihi ve sellem për gat. Ai që i siguron më mirë begullave ata e më mire. Dhe ka thanë alaihi sallatu selam, "Koishit më të mirë te Allahu u jëlvara, yanadës të janë më të mirë me komshitë e kësaj bote." Donë, apo më pas Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, "Koishin në xhenet, Allahu na mëson më popitën." Cili më dinë më shumë tjetër? E dhe aq larg kanë shkuar komshilloku, saqi Abdullah ibn Amr, shoku i peigambelit sallallahu alaihi ve sellem, së kur i ka bogëjavat ushim i ka pas do jehudiku i shi i ka pas do jehudiku i shi ai do i ka than banen i en por jehudigen atë në ditë ka dalë qor po jehudi baj u shka ai ka than banese e ka ndëgjuë mikin tën dostin tën shumë ka fol për koçien ço ja vog pa atë më jehudi ollë jehudi un shka më e pas kur djal jo, nuk zeni me chudu, me çudo apo me zgumi diçka e jo na kena ktim mbrapsht Tho të gjë, shka me babaj, po më thot mu e urime vitirisa, që të, të mja këthi edhe une Po jepë më si dhujti urime vitiri A i dhe i thot, po aj po më thot mu e urime bajramin Ja po më thot urime bajramin, e mirë në ta që kam një pytje Njani me thantë ti kur martohosh Ti martohosh, edhe vjen në dos të kitazajna prishkijeve O da i thot, urime, u, u trash e govë që kështu me ratë A po, edhe aj mas do kohet thot, shkova sa do hëtele une A bo me baha moralitet A i dhu u rime dhe tja A i kur të qëti të pi uj A po të baha iftar E të të bathmir A i të pi rakija A i të bathmira jo. A bo ne kina përzije Qka ka të ndalume Shkojnë e imitojnë Kur djente e lejumja Nuk, nuk imitojnë Qka tha Abulajm një amri Radiallahu an I tha grëzvet Da je pak edhe për këtë këshijën Temë jehudi E a ja, i grëzvet tha O jehudi jo burja Ani tha jehudi jehudi Ta dos të jem qi nuk e lidh me e uli tha ai miki jambe muhamedi alayhisallahu aishumun kafol mu kuper koqia mos e le koqia pa pa eni mue kjo ka sempre uh, asaj jane ka permend peigambere sallallahu alaihi wasallam gjithashtu prej anjëlav uh, uh, se kan permend dietarut ne hakin e koqies os uh, edhe ajo qe uh, kuriki shum koqish zota permend kushosh koqishia edhe edhe aisha e ka pyet i ka thonja rasulullah kam di koqish ni ma nga se tjetri Saret më bë homë shumë mirë, ka dhënë selin e kimë afër. Selin e kimë afër. Nëse do të dikush deri kur llogaritë të komshi, a ke çajir dhe kam komshi ai jo. Jo. E çka llogaritë të komshi kanë diskutuar dietart e juridikut për ato re dispozitave të meselëve, në 14 hebot është një polemik. Shafiit edhe Hambelit thon se koishia është çdo 40 shtëpi nga çdo anë deri 40 shtëpi eh, 40 ta shtëpi nga çdo anë linjë perëndim jugveri ka ka 4 anë ka ki shtëpia deri 40 llogaritët komshi kjo është maja e madha që është thonë kjo është maja e madhja që është thonë tashavit edhe te hambelit dorasa te malikit llogaritët çdo eh, eh, shtëpi e cila nuk ndan me të mohall, sokak, jad, ose nuk ndan do li pazar, nuk ndan do li dyçan, apo edhe janë ç'llogaritën ngjitë ta njëra me tjetrën, këto llogaritë te Malikit koishi. Ndërsa te Ebu Hanifja, rahimahullah, koishi llogaritët vetëm shtëpijat e ngjitta njëra me tjetrën. Do, jo ngjitta murat kushtimisht, por çe janë afër njëra me tjetrën ën sigurt ngjit ta në njëra çetë. Dhe është argumentuar me atë se ka thënë komshiës në Xhuna Arab ve i thonë xhar e xhar nuk i thon pastaj asa e cila është e ngjit e ngjit njëra njëra me tjetrën. Ndërsa Ibn Qudama al-Maqdisi thotë më e vërteta këta, cila është e njëri pritëtorëve të, të muslimanëve, ka thënë më e vërteta me dal për polemikë, cila është kumshi, jo është më e lart tradit. Shkaja llogarit në vend komshiç ajë komshi. Dhe kjo është më e saktë rome dalti as 40 asinjit as ndasokaki çat çka llogaritet me një mohallë. Çkëta e ki koishi, si ti thuaj koishi, e ki haken e kojisë. Ço si thu koishi, se ki koishi? Pra, fshin llogaritë ashtje e llogarit, e llogarit prej prej e, komshive. Gjithashtu prej traditës pejgamberes sa në respektimin e komshive, e cila ka thën, tregon e biuray radhiyallahu an se pejgamberi alayhisallahu selam i ditë pritë se ju ka fol grave të muslimanëve. Dhe ju ka thën, o ju gratë të muslimanëve, O ju gratë e muslimanve Mosinë në nëshmoni veprat e vogla Qofte edhe Mi ndihmue njara prej tëre Njara prej juve Komshikës vetë Fqinjës vetë Qofte edhe me një thundër Apo të Kafshës Thundër, ajo pjesa e hekurit që i vendosët Kafshës Kjo alugarit të arabët Gjëja do mëllon Ma e pak që ka më nëshmi adhanë kushijës E thot Ibn Hajr as-Qalani, thot pse e, i ka thon grave çështojë e jo burrave, ka thon se fqinësia më ma e madhe është më e madhe, se burrat lëvizin, kush do të imagjall nëpër shpia, grave. A dhe ka thon mos e nënçmoli të çoftë dhe minimumë, thot Aisha radiuallahu anha, çat shumë ka fol për saman për komshikën, saqi pak me paspas vaj, një cop vaj e komchuan. Ja mundu para nu, i jauni thot e vogërëve kjo, shkaj bandobi mësoju, mësoju me dhanë mësoju minimue, andaj tha Alei Salat qovët edhe një thundër një kam të, të formuar për kafshën, japja kushikës nëse duhet, vetëm e vetëm, vetëm që të mbahat lidhja e qinsiz dhe e, e, e respektin dhe të ndërsil në mes vetin gjithashtu prej e, traditës pengamberi sallallahu a sellem që e ka trasmetuar e bu dherri e, nga diti i më muslimit, është se pengamberi Alei Salat sallallahu a sellem i diti ka th o e ba dherë kur të bajsh gjellë në shpitalë, të marojsh buk të bajsh ushim, përgatit e ushim ka thonë, uh, fe ektir me ehe shtoje pak ujin shtoje ujin pak ka thonë, vete ahet, gjiranek ka thonë dhe, silu pak ka këshit që këtë, kjo ka që e Rahmeti Muhamedi Salaselle mu, uh, kjo është sfit gjeje dikundë një liper qovë nga të vjetrit për filozofve qovë të nga të vjetrit nga persianat çop nga kinezët, ku kudo çop. Cilan kushtetut shkruan çështos i Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kështu më e kshit këçiun. Kështu më e kshit këçiun, apo. Sa të kanë bë, mur administrativ e kanë 3 metra larg. Apo më nono më vao. Jo dritaren kaq çaj. Shikopë un sa më ka dhall. Ka dhallojë bodar, ku të majë ushim. Çto e paguij? Çto e paguij? Atë ka thonë, sillu pak ajë këçi. Ja bjellat e lë. Apo se kushton kujt jamë, më ështëuë, më ështëuë ujë. Kjo ka qenë brej traditës pejgamberit sallallahu alehi wasallam gjithashtu përita ditës pejgamberit alay salatu wasalam ose nëse pejgambesa më kontonte me njerëzë edhe me fëmijë edhe u shtit e, e u ka dhua rasin e Aishës kur ka ardhur i persian i njohur për kuzhinier i fortë atë ka thonë ja rasulla e kum përgatitur në ushqim haje me hanë do jo, jo, të ka thonë edhe grujën firma e grujën i jo 3 arë jot 4 dërata thera e grujën marrën e grujën në ditë për ditë tregon nana e enes ibn malik të i shërptorit për pe, pengamberi pe, pe sallallahu a.s. Thotë më thana na jeme, o bidhjem, jem të bodo ushim, po kam qëftë nga thirë është misafir Muhammed sallallahu a.s. Dhe të flasë për misafir mesrë, me lejnë allahu të barë e kjo e tëra, të jemi të fësintësia, e jemi të fësintësia. Edhe shko, thirma pengamberi a.s. Thotë pengamberi, e thotë e nësim një malikun e dola, edhe përmesom i shkon, të rejtë me do burra. Ka Daboh, e, un, ka kom një dojt trishtimin e në vetë Mun e kom Mune të tipë e mëzram pak Abo E kom në mbitalet bura të nejtë Thot e në sim një melik Edhe shkova i thash ja, Resullallah në na jemi ka po të buk Po koqët qef me arti me ongërtajo Edhe i thale i salatë sam U e me ne indi Edhe këto shë e kam me vetë Me këmëshijë jam tash, tash Nuk, nuk mui me artë vetë A tere E thot un i thash keni pa fëmia së dy? Hajde thot gjet. Ja fëmia kur thirt, ajo është i gjimerdh. Ai smëron me sharr. Qon fëmia në smërag, fëmijo. Edhe ha, hajdi që kush më hajd. Edhe e them se kta ka bërë me kast. Me çollë me ka bë. Ka dit këti çado, nëse këtu ka edhe një mrekullit pejgamberi sa selam. Edhe nëse ka thon inhadu çunuket, çunuket që janë atë anë sibni Malik, hajna, eh te nana, nana etina. Kur i ka pa ona në vet. Ah, thot "Wa ana la dehesh" u ndodhu shtanga. Unë i thira dy njerëzit, këto marrën 80 veta. Jo problem. Apo, e gjithë bora gjo sikletavon shumë, i shetsoj shum. Skal, ka, ska ka. E pejgamberi alayhis salam, sela, ai drejti më tregoi diçka që nuk ishte me, e zakonshme me këtë. Edhe thot, "Mfanëna ime, haç ka, haç ka." Apo arztu. Ska fashti unë, i thash 80 veta me pejgamberin e selam, ai i tha Po keja do gjanë u i thash ajë ardhën krej. Çka janë? Janë kë? Në natyrshëm janë kë. Nuk i, i kanë mshe, çka këtë pjesë rivalitet të mos e kalzoj. Jo me kalzoja. O shumë normal, kalzoja. Oi, normal. Naonat thot çështu. Ka thonë a thash, jamë dhira i dhash 70 ditë. Adare henën me pejgamberin alayhisalatu sallam, henata, edhe tha pejgamberi alayhisalatu sallam, akiti edhe oni ka drejtuar në anës vet, në anës Enesit, ka dhënë akipaq vaj. Klin. Raqia. Ka thonë kan ni cup Ellos selmastan. Vemani, e ka bosniet. Edhe ka marr pejgambëd Allahu salla dhe sallam, edhe ka çelat enën ka pas, domthonë një lloj klini, gjalpe. Edhe i ka thonë ka thon bismillah Allahumma a'zim fiha al-baraka. Pra Prophesant meni fon fjalë, i ka fryj atë ushqimit. Ka thon o Allah, shtojë. O Allah, shtojë. Edhe këto këto porcelan. Ku mund me ang për dy vetë çka përgatit, tallë dhe disa veta. Tash po porcelli. Ata në thot e në simni malik Edhe i tha pëmësa më një që janë Ha një buk Edhe i janë njësën me hangër Ked buk uh, Mbit të allë dheta Bashme pengamberin sallallahu Aleyjusallem Hangren Pitën Ungopën I përcjeli I tha pëmësa Shkon ju tash Ata i tha pengamberin Aleyjusallem në në simni malik tha, Kuli vë atëimi gjirani ki Tha tash Ha për kësoj shakamet Kjo brekulli ja pëmësa Ka thonë ha tash për kësoj ka halen edhe çoya pa kuqishive tu. Ç, kam e çu? Gabo dhati, edhe çoya tash edhe kuqishive tu. Kjo ka shumë për brerëcit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo për mrekullive. Tash nuk kemi, nëse ramulllahu dhe i har me fal, por mrekullitë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më sapo gabos shumë prej prej mrekullive. Shikoni letrast, rasti i madh, tani nëse ndali me me me, me mësimë, e shqetçojnë nervat, po inshallah do të rrujna me lenallahu te bareke ve taala. Gjithashtu prej ë Këshillaku i mirë me kte, me kte e, salatu, salam, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë metodë raste për vondoila. Pejgamberi alajhi wasallahu alajhi tregon Ummu Salema, gruaja e pejgamberit alajhi wasallahu alajhi, sa fundi ditë vetë kemi çën, ve pejgamberin në shtëpi. Edhe ai thot hinini dele e kuqjes. Dele ja konn nat vakt, shumë normal me një. Doon delat kanë çarkulluar, shumë normal në at kohë. Apo, edhe kush ka jetuar nën çatra, edhe se kjo është normale, domthon kanu si lëviz, hi delja. Do të dhe hini delja, do të në shëtçova. O da morani ni prej sein e largova e shtyna. Apo pra me një lloj arrogancë të vogël. Edhe thot pem sam kshiri, edhe mtha, "Ma kana yem baghi laki entu anni fiha." Nuk takon ti kësto më jashtë i delën këshijës. Nuk takon më jashtë i delën kësto. Innahu la qalila min adil jar, sepse s'ka çë numëron pak kur e mundon këshijen. Këtë shumë. Çka ta mundoj këshijen këtë shumë. Janë thot Që shi ku java s'panavo, shësho, shësho. Si ta mundoj komshinë shumë e ke, shumë e kananuar, pse? Se nuk pritet prej teje. Apo, nuk pritet prej teje. Pritë, prej... andaj shikoi me zam, nuk tha, "Aj do i grujës e mirë apo? Jo, jo, do nuk takon ti këto, pse? Dole, po, hajvan be, hajvan. Është tingëllë delë." Njëri thot, "Po hyvande, hyvan, a është kuçi gjisit? A është kuçi gjisit?" Sa sa adam i bën me mese të kuçi. Allah na për mëshoft të gjithë. Gjithashtu për ngambërin sallallahu alejhi dhe sellem, a për Hawqutta Kushin adit ta Kushia që ka nxjer Adidin Imam Ibn Majah nga vullajmi Mesudi se ka ardhur një rit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë ja rasulullah kur ta di si jam burrimir edhe kur ja ta di si jam buri keq apo colli pinave s'kam merak me ditë a burrimir a buri keq ai do të çu ai lig por kam çfarë ta di neyse do e din këtu s'ka nevojë me me vet kërkana s'ka nevojë mu testu s'ka nevojë mu llogarit elusmi allah qallahu ta permesoj çka i tha alajhi sallallahu alajhi wasallam sa kur ti dëgjojsh koqjitë të tu tu thur lavdrata të mira dihet si burrimit ka thon ku ti nish koqjitë të to apo ka thon atëherë dije kur trinish koqjitë të tu se janë tut thall fjalë liga dihet se i burikes apo e dietan ka thon çka kanë çka da dit për shemb koqjet synim shef fusti për shemb kimu takuti me njanin se ertesha veshësh e sillesh apo mënir Më një qëtë, apo, edhe zxedh fjallë, e zxedh fjalli, e zxedh, zxedh gjerëma, edhe e man atë at qëndrimit të, të njëriju të mirë. Pse? Pes minuta, në orë, e kryllë, e vërdirë edhe shkonë, apo? A ma këshia hen, del, hen, del, hen, del, së mund është më thonë këmëshijës se uh, unë jam burrimirë kursije. Pse? Andoj, a i qafë për ditë. Andoj, ale i salatë dhe salatë që ka tha, si me grujën, që së mund është mund është mund është mund ësht As kuqishja sulimshevosh. Allai kur thoj kuqish, çuq ja burimir. Ta di sa burimir. Buri sa burimir? Sa ata e kanë pa, 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, 20 vjet. S'muret bë 20 vjet, aja të duru. Po valla burimir, ja ja, s'kan burimir. Hajde çajem pas 100 km anë, kur tash thot shik i kuqish, po sa burimir. Nëse edhe mas 300 km, aja burimir thot. Unë e ku pa pikë ku shollë kitatina, a do të shkoj me sa me bani mizan. A do më mot? Mos shoti me vetë njërin kinaxh. Thotë kam undi dosa azi mbi do kontinjerra muat madhrave, shumë u mndoi. Unan mëse doza dhe mar kontinjer apo atila. E kiti ni dosa azi mer mall, 5 minuta shifosh me ta, ku mos me doshaj. Apo, ku mos me doshaj. A mo haj vetë gojë? Haj vetas kaqi raport për ditë me ta. Shikoje? Ai tisha, timbrojat edhe tvogla. Dondai pejgamberi alayhisallatu selam e bani kumshillokun, çfar? E bani mizan motje të burris dhe vepra veprave të mira pa Abu Taliga. Dhe prej hakut të qushjes, haku edhe me këtë e përmbyllim, pejgamberi alayhisallatu selam ka dhënë hadithatin se kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Biureira radiallahu an ka dhanu alayhisallatu selam. Kur njëri prej qushive të ju të kërkoje izin, leje, që të avloje në drun me murin e juve, atëherë mosta pengoje. Në të kaluorën kançelon me trala me, me me me drum i kanë ndërtuar shtëpia shtëpia modeste vet vet xhamia peqëmoson ka qenë prej drumulit dukoj sigurisht se është shumë e modifikuar a kanë prej drum i kanë shumë modeste apo edhe kanë pas nevojë diqysh për shembull me xherdoni drum për mi për mi shtëpinë vet ka mundësia dash pak me haprek murin më, e, e rasëm, thot, me e shtëpisë tjetër atë ka thën Allahu subhanehu veç se kjo ja po apo metalosh kët drumëçi do pak ta prek murin ka thënë Alej Salatës Ramë, pi hakit ati ha është, mësë më janalë. Pi hakit ati është, mësë më janalë. Tri medhebet, kërë dhe kanë komentu këtë adith, kanë thënë, duhet me këshirë, a o razi, mirë këshia, mësë më januë, dhe sa imam Ahmedim Nëhambeli, ka thënë, e ka vajibë, mësë këtë adith. Abo, ta është normal, kanë drishu gjarat, njërë për kjo është për me e treguhe hakin e matë të, tako shiës. Që ka sempre hadithë ka dha ditë të tjera por sekonda ka mbaruar. Na elushi Allahu te barekehu te ala, çq Allahu xhel gele jalad namunson çë mosihala hakë këto kushitën. Elushi Allahu te barekehu te ala, çq Allahu xhel gele jalad namunson çë të jetojna me Islam, të jetojna me Kur'an, të jetojna me ligjit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elushi Allahu te barekehu te ala, çq Allahu xhel gele jalad na jruan shëndetin në këtë Ramazan, na jruan imanin, na jruan veprat e, imanit, e mira. Na mocsar Allahu te barekehu te ala çtim bushje fletat tona me me veprat që e kënaqin Allahun te barekehu te ala. Elushi Allahu xhelu ala çq zoti on te barekehu te ala namunson çë ima tona Allah otiban kabul ayato ditat na ka mbet pa ajeru Allah na mujson mi ajeru e timbushim e taravi timbushim e namaznat e timbushim e lutje aqulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwr-gafurur-rahim walhamdulillahirabbilalamin